<تصفيق> من رحيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا علي معلمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تأخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بهقائق العلم. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka atal alimul hakeem wa la hawa ala quwata illa billahi al-adhi al-azim Rabbishrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqratan min lisani yabqahu qawli Rabbhi yasir wa la tu'asir wa tammi bil khair A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعْلَ رَبُّكَ بأصحاب الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في قضليل وأرسل عليهم, عَلَيْهِم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم قاسفين بأكل. Sebelum daripada kita masuk raja tafsir ini. Cata benar sebut itu Kita sekarang duduk di akhir bulan Zilqadah Dan sehari dua lagi kita akan masuk dalam bulan Zilhijjah Bulan di mana orang Islam seluruh dunia Tanpa menguap bangsa, bahasa dan budaya Semua sekali berimpun di Sembilia-Milia tempat di Mekabah ini iaitu Baitullah di Mekah ataupun di Padang Arfah untuk kerja yang kita panggil kerja haji dan ibadat haji ini Allah Ta'ala sendiri sebut لِيَا شَهَادُ مَنَا فِيَا لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سُمَ tujuan asal hajinya ialah supaya semua manusia dapat berhimpun dapat menengok satu sama lain mencari perkara-perkara yang menggunakan pada manusia baik dari segi akidahnya, dari segi ibadatnya dari segi sosialnya, dari segi ekonomi dan sebagainya yang keluarnya tujuh haji ke yaq kurusmullah supaya orang seluruh dunia ni pakat berpusat mengingati Allah Subhanahu wa taala ayo kana bulal bulan bulai beliau tempat mana Allah taala tu haji dalam bulan ni itu di 10 hari bulan ni kitanya diminta puasa kita panggil puasa sunat puasa sunat bulan haji ke katalah apa saja pun jadi bila masuk satu bulan haji berjadi hari Sabtu ke hari Hapen ni kita pakar posa lah nak posa 9 hari turut-turut kos tak daripada satu bulan haji apakah waktu pak ataupun kita posa apa ni sehari-hari mengikut mengikut apa namanya mengikut, mengikut makuannya kita lah kedua, keluar ketiganya keluar iaitu siang dengan malang ni dari segi ugamu sama-lamanya lebih akhbar malang wal fajri wa layalin 'ashr wal fajri demi waktu pagi demi malam-malam sepuluh malam sepuluh ni kata setunya malam pura kosong start daripada seliku sampai sepuluh hari raya dan kata setunya malam sepuluh ialah malam 1 Zulhijah sampai ke malam raya ni malam-malam dalam agama kita ni melio tak melio ni kita tak dapat nak teka sendiri kecuali kita dengar daripada Allah Subhanahu taala ada orang melio ada tempat melio ada masa melio tempat orang melio ni tak ada orang di melio lain pada golongan nabi-nabi sedekin syuhada ni orang melio walaupun orang pakat pelagakkan dia lu ligilah tanda manusia dikeradius zaman sana sangat yang keduanya tempat-tempat tempat masjid. Tempat-tempat ni ialah masjid-masjid khasnya Baitullah di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid apa nama Al-Aqsa di Palestin yang sudah dianiyai oleh Yahudi dan Amerika sekarang. Baik masuk dia sebahagian jumaat begini, pagi-pagi jumaat begini start daripada apa nama ni naik subuh, naik pajar pagi tadi berhenti jatuh tarik tengah-tengah tari. ni ada satu saat Nabi kata hari ni ada satu saat <coughs> tidak <coughs> tidak ada orang yang sanggup doa pada Allah buat sesuatu pada Allah hari jima'ah al ni ada saat tertentu yang tidak disebut pada kita kecuali itu yang mustajak sama ada kata setengah orang naik pagi tadi terpahadah dan ada setengahnya ketika orang ramah beripun belakang di di depan minbah waktu Tuk Khatib naik acar tebah ketika tu belakang yang duduk jaga orang duduk, duduk tak nama orang siapa dia pergi siapa dia tak pergi ini semua sekali tutup pahaya masing-masing pakap berdua pergi duduk di minbah untuk dengar dan kata setengahnya waktu mentari nak jatuh petani umur kita kalau panjang lagi petani maka petani belum pada jat, belum pergi mentari maghrib Ha, saat tu dikira saat yang paling belia patut nak doa berapa patut nak minta berapa minta lah apa saja pun. itu sebut ke tiga kara apa namanya nasabah dengan nak masuk bola haji bola zul hijjah tak panggil baik itulah dia jadi kalau boleh satu bola zul hijjah ni pakat puasa lah puasa sunat mudah-mudahan Allah beri pada kita berkat beri pada kita lega hati dan sebagainya wala, yang kedua ni kita masuk dalam surah kita Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mu tengok kau tidak ya Muhammad, mu tahu kau tidak ya Muhammad bagaimana caranya Allah Taala buat di ashabil fil dengan pasukan berkuda, dengan pasukan bergajah. Alam ya yaj'al kaiduhum fi tadbir. Bukankah kau tidak pasukan pasukan bergajah ni <Sasuk sukses> jadikan tiap-tiap balik mereka rancangan mereka dalam keadaan terus menerus sesat. Wa arsala alaihim taraban ababil dan buka kau tidak buka kau tidak mu tengok bahawa Allah Taala lepas atau kirimkan ke atas mereka itu burung yang begitu ramai yang disebut ababil burung-burung halus, burung-burung kecil tapi ramai termihim dengan hjaratin min sijil burung-burung ini melempar melempar ke atas mereka menghempung mereka itu menggunakan batu-batu daripada sijil batu keras yang disebut sijil fa ja'alahum ka'asbin baqul menyebabkan apa menyebabkan mereka itu jadi macam rumput yang dimamah oleh binatang-binatang buas subhanallahu alazim para semua minggu mengulpa kita menyebut dah sikit secara sepintah lalu mengenai dengan khasah ni waktu kita baca surah wal-pah yaitu li'ilah fi Quraysh li'ilah fi Quraysh ila fi, fi, fi mriha tashita'i wassaif ayat li'ilah fi sebagaimana kita baca hari tu iaitu tujuan nak pujuk orang Quraysh nak pujuk dia nak gaya dia supaya dia terima Islam jangan buat kena pada Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad yang orang anak buahmu juga keturunan Quraisy. Quraisy nama bagi seorang dat nenek bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak salah hambanya nya nenek Yaklimung kita. Quraisy asal maknanya ikyu. Ik ganah la laut dia panggil Quraisy. Orang Arab zaman hari tu dia bubuh nama anak dia cari nama-nama yang sempena jadi orang takut, orang gerum sebagaimana orang darak takut ke ikyu. Lalu begitu juga orang kafir ni sepatutnya takut, takut anak aku ni, kerana anak aku ni aku bubuh nama Ikan Yu. Itu cara memikir orang Jami' hari itu. siapa sampai sekarang apa ada lagi. Tak apalah. Allah Taala bangkit bongkar kebaikan dia kepada Quraisy. Apa satu daripada nya baikkan dia ialah orang ramah. Walaupun orang Arab ni terkenal penyamun jahat zaman hari itu tapi bila sebut kata Quraisy Barang ini barang Quraisy, peniagaan ini penakaian Quraisy, orang tidak ganggu. Boleh kan mikat tu kata he Quraisy, mungkunain enggak budi baik aku. Ini sebab tu tak tak banyak lah kalau kamu duk ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad ni orang Quraisy, ya sepatutnya mung jangan ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad ni orang keturunan Quraisy dan orang semua hormat pada Quraisy. Kerana, kerana kebaikan masyarakat semua hormat pada Quresh maka tak ada pasal akan menduakkan pada Muhammad SAW yang juga keturunan Quresh itu kita baca minggu lepas baiklah orang ramah tak ganggu Quresh ni kenapa? kerana orang ramah hormat pada Quresh hormat kerana Quresh ni kenapa? kerana Quresh ni masyur lah <coughs> orang hormat ke dia kerana nama dia ni image dia jadi baik kerana orang semua tahu Qurayh ni penjaga Baitullah dan Baitullah satu masa dulu askar bergajah mari nak buat pada Ka'bah tiba-tiba tak jari nak buat kainat pada Ka'bah mari bawang ramah-ramah pakat tahu batu sebutik butik, sekor, sebutik sebutik sebutik saya pakat tahu mampu habis askar-askar yang begitu sekali gagah perkasal dengan askar bergajah askar bergajah habis akhirnya mampu habis benda ni berlaku tahu Nabi kita beranuk tahun mana tahun Nabi kita beranuk tahun itulah pasukan bergajah ini berlaku jam <coughs> hari itu dia tak ada kelenda tak ada takunya, orang tak panah buka kelenda orang tak panah jen pun ada kelenda itu rumah kita pada ada kelenda sebab kelenda jam hari itu tak ada orang mempergunakan suasana-suasana besar yang berlaku untuk dijadikan tarif kalau kita orang Kelantan jam hari itu tak ada kelenda orang kata ke tahun buah besar tahun buah besar tahun perang Jepung tahun ribu besar ni minum dua-dua tiga perkara berlaku tahun, tahun perihan Tuk Janggup ha, tu tahun berapa-tahun berapa orang tak ingat tapi kalau sebut tahun perihan Tuk Janggup orang tahu berlaku tahun bawah besar tahun bawah merah tahun perihan Jepun orang tahu berlaku habis begitu Arab kami dulu Nabi Muhammad beranak bila? Ya? beranak tahun gajah dia semua orang tahu berlaku jadi benda ni benda benda yang orang Arab tahu dia tengok ini matanya sendiri bagaimana keramatnya Mekah ingat siapa? askar bergajah, mari nak ambil baik Allah nak kelik kelekat pun dia pun tak boleh, gajah besar-besar yang tak ada di negeri Arab orang ni guna sebagai kereta lebar jamin ya. <coughs> sebab tu munghir <coughs> koreh, banyak ni'mat aku beri padamu, ingat siapa gajah mari nak ambil ke Allah nak balik ke dia pun tak boleh dan puak-puk dia pula, bukan askar tak boleh askar-askar dia ni aku lepah buruk mari Buang kecil-kecil, bawa batu sebutir sorat, lepa-lepa lepa tu mampu habis, ngaja-gaja-gaja nga natua-tuan ngaja-gaja sendiri. Ha ni mula orang panggil emosi. Memperguna ke emosi, emosi ore korek supaya menghargai nikmat Tuhan. Dan daripada menghargai nikmat Tuhan itulah mungkinna hormat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ni tak ada bawa apa lain pada bawa nikmat, bawa rahmat, yaitu ugamo. Ugamo ini nikmat rahmat dapat ta'ala aliyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati waradih lakumul islam adina Nikmat, nikmat, besar dari langit pada manusia ni bukan sekadar turai ujjah bukan sekadar waktu bik buah kayu gitu, gitu, gitu. bahkan ni'mak besar ialah Islam tu sendiri kerana Islam ni lah boleh mengawal kehidupan manusia orang ni halah, orang ni haram, orang ni baik, orang ni tak baik menyebabkan orang ni berjuru walaupun dalam lelaki-elaki orang ni ada perang ngatok malik dunia di dunia dia menuju ke akhirat nak cari nikmat lebih pada Islam gapo lagi lemak hari tu bagapakah kadang-kadang maka sedap makan berat penuh kecil mani kena, kena darah tinggi kena got tekanan ni tak sudah juga sudahnya Islam ah ha, baik cerita yang boleh jadi gajah mari ni beku yang moyak ada hari itu di negeri Arab ni sebelah sebelah timur kalau salah salah sayang apa ada sebuah negeri namanya Yaman sampai sekarang pun negeri itu nama Yaman ibu negeri itu nama Sana'a Orang, itu, orang tua kita pergi ke Mekah zaman hari tu guna kapal laut, di Breeti di Aden. Kapal laut ni belayar daripada Port Klang sampai ke Tepok, Vietnam. Hari tu belayar-belayar Breeti di Aden. Aden ni satu daripada jajahan negeri Yemen Dia Yemen ketika tu duduk di bawah pemerintahan Habasyah. Sepola ni negeri ni blok komunis, negeri ni blok sosialis, negeri ni blok Amerika, blok Rusia apa semua sekali. Cerita blok-blok ni zaman hari tu pun dah tentu juga. Yaman walaupun negeri Arab tapi dengan sebab dia bersebelahan dengan Somalia Somalia itu negeri Afrika di tengah Afrika ada sebuah negeri namanya Habashah dari segi sejarah manusia dia Habashah negeri tua dunia dalam banyak-banyak negeri tertua di muka dunia Habashah Mosin, Chinu ini negeri tua di muka dunia ni mengikut ahli kaji bom itu tidak Allah alam lah jadi dengan sebab Habashah ni ketika tu kerajaan dia kuat dia dapat mengerti Yaman. Jadi Yaman ni dibawah taklukkan Habasyah. Bila dia takluk bila Habasyah takluk Yaman, maka dia lantik seorang gubernur. Namanya Abraha. Tu gubernur, gubernur Habasyah di negeri Yaman. Dalam nama-nama wazi-wazi, gubernur ni menteri-menteri gubernur. Yes, buat tu eh. Nak suruh negeri kita ni aman makmur, harta banyak, ekonomi kukuh kita usah supaya orang Arab mari berlaku di negeri Yaman ini mudah-mudahan orang pakak di belakau. Cara dia ialah kita ambil apa ni Kaabah. Kaabah duduk di Mekah ni tiak-tiak tahu orang pakak di belakau apa semua sekali ni katanya menteri dia kita ambil usah buat balik Allah ni buat balik kapo kita supaya tiak-tiak hari tiak-tiak tahu tiak-tiak bulan tiak-tiak tahu orang pakak di belakau selawat baitullah di negeri kita negeri Yaman maka raja ni abrahah ni gubernur ni keroh askar dia 400 kat kat, kat ni 700 ekor utuh. apa ni kira 700 ekor gajah berakat daripada Yaman nak pergi ke Mekah dengan tujuan nak usung ambil baitullah tak atas gajah balik ke Yaman supaya tiak-tiak tahu orang pakat dia tawas situ pula bila tawas situ pula image kerajaan kita jadi kukuh dengan sendiri orang pergi sana juga ekonomi kita kukuh kerana orang mana begitu bawa piti, bawa barang kalau bawa duit kita beli belah kalau bawa barang kita tukar barang batas rate kita panggil sekarang itu yang jadi apa apa panggil jadi maju negeri kita mana negeri orang belah tu kita mesti buat satu produk-produk kenti dia orang mari belakang, belakang maka negeri kita maju cerita ni fikir yang ni berlaku ribu-ribu ta'wah kita pun berlaku dah iaitu orang Yemen nak suruh orang Arab pergi belakang negeri dia dan orang tidak Arab pergi ta'wah jangan nak pergi Sapa sepas separuh jalan gajah besar tak segi berarti suka jalan tak cakap nak buat, tak cakap nak apa akhir kalinya apa namanya, Abrahah yang menjadi gobernur ni kiri orang pergi ke Mekah berberitahu pada Raja Mekah ketika tu Raja Mekahnya Tuk Nabi kata Abdul Muttalib Al-Muttalib tu orang besar Tuk Ngulu kot, Tuk Gawa kot, ataupun, Tuk Gawa Tuk Gawa ikut istilah lah ni itulah habis kira dia berjumpa bahawa beritahu kepada mereka apa namanya wazir-wazir ni pergi jumpa Abdul Muttalib beritahu kepada dia bahawa kami ramai-ramai ni bukan mari nak peran mari nak ambil gunia tak ada jaya konsep apa kalau konsep orang boleh menyakit kalau usik kami kami keperih tapi kalau tak perih apa kami nak ambil Baitullah ni wakil ketika tu ketika tu Baitullah ni tidaklah sebesar orang ada benda ni kerana boleh jadi rekod bentuk orang zaman itu tu masih lagi kekal dengan rekod bentuk orang zaman Nabi Allah Ibrahim buat lagi kerana Baitullah ni dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS bersama dengan nuk dia, nuk dia Nabi Ismail AS Tetu dah tidak sebesar-besar ni, dia batu-batan pun tidak, tidak sebesar ni. Ambil batu-batu bukit. Nabi Ismail gigih ponggoh batu, gaikayeh dia Nabi Ibrahim susun-susun-susun jadilah rumah sebesar. besar. Bersama-sama nenda kita sejarah, niman dah sebut ukuran dia berapa lebar berapa panjang. Tapi tidak sebesar aden dan ni. Kerana satu hari Nabi kita sendiri pesan sebut sungguh pada Siti Aisyah. Dia kata, Aisyah aku berasa benar nak rombok semula Baitullah Adana ni dia jadi serupa dengan Baitullah Zaman tu aku Nabi Allah Ibrahim A.S tapi oleh kerana orang-orang orang-orang muka -orang ni baru masuk Islam maka bimba takut jadi SU besar. Takut jadi satu SU yang menyebabkan hot. Kalau masuk Islam dah pun, mau aku semula, kalau masuk Islam lagi pun cari dia boleh buat SU kan lain. Maka tak jadi. RT-nya Baitullah Adala ni memang tak serupa dengan Baitullah zaman Nabi Allah Ibrahim berbahai mari sallam tu dia. Tak apalah. Walau bagaimanapun, Abdul Muttalib kata tak leh. Rumah ni tidak rumah ambo tu aku nak putus putus gila tapi rumuh ni rumuh Allah Ta'ala cerita panjang ulehkan rumuh ni rumuh Allah Ta'ala dan bukan rumuh aku ikut umum lah kalau nak cokih yoga, mu punya pasal akhir sekali Allah Ta'ala marilah buhu wa arsala alaihim tarun ababil mari buhu halus kalau ni boleh jadi buah layak Kau berapa orang panggil itu buhu ni bawa batu batu ni bukan nak bawa batu siapa aku pick up pecah kepala orang mengapuk gajah-gajah tapi oleh kerana barang-barang mukjizat kita panggil barang keramat barang mukjizat Walaupun batu-batu kecil, tapi dah mengandungi qadra' Allah, faala mujizat, muizat, apa yang kiamat, apa yang irhas, apa semuanya, berlaku lah, yang berlaku. Iaitu, menyebabkan batu ni bila jatuh daripada mulut burung ni, jatuh daripada mereka, maka apa nama ni, menyebabkan mereka itu jadi, matilah, menyebabkan mereka itu jadi sebuah rupuk yang kena mamuh. Sebagaimana kita suat rupuk ke mulut-lumut dia mamuh, mamuh, walaupun apa ni ni belum pada punya segam-gam satu molek tapi bila kena mamu diambil buku bahasa jadi hapah habis dicik jadi hacu leh iabis dicik. Itulah kadeau kan? Okay. Rahad ini semua ada kan? Okay. tafsir tafsir bahawa maksud dengan bogo masuk dengan batu ni batu bogo semua ni disebut sebagai virus sebagai virus, virus sebagai mikrobes, sebagai kuman. Jadi kata dia tahun tu mulai orang Mekah diserang diserang oleh kuman. Kuman pecah belah, kuman judari, kuman dapat yang pecah belah ni apa? Cicut. Pecah belah, penyakit pecah belah. Luruh daging, luruh gapo. Tak ada penyakit zaman hari tu dan sekarang ni alhamdulillah semakin kurang kena usuk satanisme, semakin meningkat. Tapi benda tu berlaku tadi dunia ni. Di negeri-negeri tertentu ada penyakit orang, orang Melayu panggil penyakit pecah belah kata orang setengah orang tafsirnya dia kata hok, hok orang ini mati ini, orang sebut burung sebut batu ini sebenarnya burung, burung, burung itu merupakan kuman dan batu-batu ini merupakan virus dia lah, ini orang makna disrep oleh, oleh penyakit penyakit yang kita panggil penyakit kecah belah, penyakit cicak apa ni cicak, maka orang mati Oleh orang hok tafsir lagu ni ini kepada orang tak setuju dia kata orang ni mudah menyuruh kalah. Orang lagu ni, ni orang yang tak suka membesarkan membesar mu'jizat. Sebarang benda yang pelik dalam agama kita ni ada benda yang dipanggil mu'jizat. Ada yang dipanggil, eh, dipanggil keramat. Kalau benda keluar daripada Nabi orang panggil mu'jizat. Kalau benda tu keluar daripada orang hati Nabi orang panggil keramat. Macam Nabi Musa bedah laut kulzum, laut merah. Itu bedah nak tukar dia. Idrib da'asa kalhajar adrib bi'asaka albahr bila nabi Musa musalawi daripada mesir nak balik semula ke negeri dia di sinai di palestin maka bertembung dengan laut merah belakang di belakang dia, dia buat apa ni perahu terkut depan dia <coughs> laut apa nama ni lalu dia kata inna la mudrakun kita hari ini habis depan laut <coughs> belakang kita ni perang macam kita ni kena kepit di gadung dah maka Tuhan kata adrib bi'asaka albahr Ya Musa tukar tanganmu tu beda dengan lalu. Fam falaqafakana kullu firqin qattul azim. Bila Nabi Musa tu beda, maka lauk tu beloh. Jadi paru tengok. Jadi kaki luar hai tu macam air batulah kaki kanan beloh. Maka menyebabkan Musa dan hak lagunya lah panggil mukjizat. Nabi Musa baik, Nabi Isa baik. Nabi mana-mana pun tu Habib belaka seorang-seorang, seorang-seorang. So, so, so, so. Apa nama ni, Habib belaka mukjizat. Kadang 2, 3, 4, 10, 15 itu tertutup atas. Apa namanya ni hikmah Allah Taala lah wala bagaimanapun. Jadi, orang hok yang mengata orang hok setengah orang tak berapa percaya kepada Mukizat ni dia kata barang ini sebenarnya bukan apa-apa dah. Ini satu satu selianya penyakit kuman pecah belah yang menyebabkan kamu mati, aku mati. Dah dah segi kata segi sejarahnya inilah yang kali yang pertama negeri Arab dilanda oleh penyakit pecah belah. Bukan apa-apa dah. Itu kepada orang yang tak mahu tunjuk mukjizat. Orang yang apa namanya ngaji sains tinggi, berdoa, ingat siapa dia berasa segala-galanya sains, segala-galanya teknologi, segala-galanya canggih duk tak payah kita doa orang Tuhan dah kerana kita reti sendiri orang lagu ni memang dia tak buat apa prima benda-benda mukjizat dia tak awej juga dia tuwei juga tak awej juga tuwei juga supaya benda yang berlaku luar biasa apa mukjizat ni serupa dengan kalam maka bila bila ada laqwa tersebut فارسل عليهم طرن ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل اما كيد पुसि निक कुकु nak serupa dengan benda hak berlaku tanah dunia secara realitinya iaitu Allah panggil ja tapi pada orang yang yakin bahawa dunia ni punya Allah taala dia Allah taala jadi menggunakan dua sistem satu sistem tu dia guna untuk kita, dia beri untuk kita. Jadi how kita panggil sains teknologi ini hak ni hak Tuhan beri pada kita apa nak mengurus dunianya melalui sains teknologi. Tapi ada salah satu lagi peraturan dia dia pakai untuk dia sendiri. Maka untuk dia sendiri tak payah ni tak payah ini, maka jadikan innam a'mru iza ara sya'na yaqudahu hukm fa yakun keja tuhan ni dia nak berapa pun dia tak takut paka jadikan kun naklah kamu berlaku fa yakun takulah tak payah guna api untuk panah tak payah untuk kapal untuk putus, dia jadi sendiri benda tu apa ngih benda mukjizat yang diberi oleh Allah pada nabi-nabi dan keramat yang diberi oleh Allah pada orang-orang tidak nabi jadi kita sepatutnya kita tak usah kita tak usah terima tetap situ tu maka kita mengaku tu bahawa ini maknizat ataupun keramat ataupun irahas dia panggil sebab tu lah kak kak lagi apa nama ni benda ni berlaku tahu Nabi beranak tahu mana Nabi beranak tahu tu berlaku gajah berlaku cerita gajah ni jadi kalau kita kira satu berita yang luar biasa lah bila berlaku bagian ni berita ni berita luar biasa ada benda ni hak nak berlaku lain lagi hak luar biasa juga iaitu lah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelahiran Nabi Muhammad ni betul-betul membawak ke luar biasa dan luar biasa depan Nabi Muhammad terlalu banyak lah. dia sebanyak mana Islam ni begitulah ni luar biasa berlaku orang yang ia hati keras macam batu jadi hacu habis jadi lembut-lembut belaka macam Khalid bin Walid <coughs> Umam Khattab <coughs> banyak lagi orang hak atiklah kah jadi pemimpin depan nabi ini perkara luar biasa ya tak pernah berlaku belum pada ni aja sebab tu tersimpul kesimpulannya semua ayat ni surah ni surah cerita dia tidak surah ber hukum apa dak surah cerita satu cerita yang berlaku zaman dulu dan cerita ini sangat-sangat mustahak dalam membentuk jiwa manusia Nira kita je, wamba je, wadik jiwa hok wadik mana mari, hok mana tak mari, hok mati doh, hok tak hidup lagi, wadik sedang hidup. Semua ni orang yang berlaku, ya yeah, kita boleh hubuh perangai dia daripada wuduh, daripada molek, daripada keruk, kepada murah, daripada penakut, daripada berani, daripada jahat, jadi baik. Kita boleh hubuh hati orang, budaya orang banyak, melalui banyak sebab, termasuk melalui cerita. Sebab tu kita sebagai pendakwah, sebagai guru. Sangat mustahak kita ingat cerita-cerita kesah-kesah. Dalam quran ini, Alhamdulillah. lalu banyak kesah-kesah. Kesah Jodh itu jod, jod, jod ada hari itu lagi. Belum pada Tuan Adam hari itu ada dua kesah yang quran Sampai ke lepas Cerita banyak. Cerita yang belum pada Tuan Adam berlaku. Ada, ada dalam quran juga. Cerita yang lepas pada manusia mati. Yang lepas pada Masya. Ada dalam quran Jadi cerita ini terlalu amat penting kita ingat kita sebut, dan kita memperguna untuk, untuk diri sendiri, untuk memperbetulkan keadaan yang pemikiran orang, sama ada orang kapung, sama ada orang banal, sama ada orang bawah sama, sama ada orang atas sama ada apa saja pun, bahkan manusia ni, dia rekod dah itu. buat kalau penting cerita ni rekod Dia orang-orang ni boleh duit banyak kerana rekod cerita orang panggil buat buku-buku Nobel Daripada buku nombel tu boleh picitlah sekali. apabila bila dijadi buat filem pulak kau lagi boleh picit banyak. Kenapa? Karena kau tak tahu cerita ni sangat sangat mustahak untuk membentuk manusia. Drama drama <coughs> drama cerita wilayah, cerita kelakar, cerita wan di, wan di, cerita wan di, ni, cerita barang putih. <coughs> cerita-cerita negasi ini barang-barang barang yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu dengan tujuan-tujuan untuk membentuk kadang-kadang apa cerita-cerita tarik selapik ini semua cerita-cerita ini -cerita sengaja dibuat oleh manusia tak tahu bila wujud ni. tapi banyak orang jadi kadang-kadang buat hati nangis orang tengah cerita reka ya. <coughs> dalam Islam dia cerita kecistoan sepenuhnya cerita syurga syurga cerita ada naku cerita orang azablah kubur nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit balaisra barat dia turun ke bumi dia buaya cerita-cerita yang ditengok sendiri di mataul ni dia waktu di langit banyak orang berkesan banyak orang menangis banyak orang menyesal kerana bila dengar cerita-cerita tertetaplah di atas lidah orang buaya dia tertetaplah di atas pena kalam orang menulis itu dia, dia. Sebab itulah orang sanggup belanja berjuta duit untuk buat filem. Kenapa? Nak tarik perhatian orang. Walaupun filem kadang-kadang membawa orang lebih jahat lagi. <coughs> membawa orang berzina, membawa orang minuara, membawa orang meropok. Kan dia tiru benda-benda dalam filan. Itu terserah lah pada cerdik bodoh orang yang buat filem. Baiklah sekali lagi yang bersebut. <coughs> ha. Balik ke kawan yang kedua. Tuhan sebut, Alam tarakai fa'adarabbu kabli ashabil fi'i. Ayat ini surah ni dimula dengan su'an. Alam tara? Ada kamu tak tengok? Tak boleh mah tak tara ni PM dia panggil ma bidaraa. Ra Ra'a, yara. <tuh> Soalnya alam tara, ada kamu tak tengok Ada kamu tak leha, tak tengok, tak perhati, tak mikir. Kaifata 'adara buka bi ashabil fil? Kaifia? kaifah ni orang panggil Melayu, panggil kaifah <coughs> mong tak tengok koh cara Tuhan mu buat pada askar bergajah <coughs> ada kong mong tak tengok Tuhan boleh rayak, hei Muhammad satu masa hari tu beliau pada mu beranak lagi tu, berlaku satu cerita, dia boleh kata lagu tu tapi dia tak kata lagu tu bukan dia soal, eh hey Muhammad, tak tengok tu Tuhan tahu, Nabi tak buat lagi tiga tu Nabi tak, tak beranak lagi bau bau nak beranak tahu tu baru bau nak tahu tu je baru tapi dia soal juga tengok kau ada jawabnya dah moga-moga tak beranak lagi tapi sengaja tu yang buat lagu tu tu nak suruh orang menengung menengung menengung mustahak menengung orang panggil menengung orang melengung mikir ini perkara mustahak dalam hidup manusia tak ada manusia orang tidak melengung wakaya melengcau wakaya miskin meskin melengcau sik hok jahat melengcau jahat hok baik melengcau jahat Dan dalam masa kita meleng itulah kita mikir bagaimana nak sesa masalah wakaya nak boleh kat kaya dia banyak masalah kadang-kadang orang bundi kadang-kadang orang tembok dia kadang-kadang orang gopok ram tumik orang melengung belah mana cara nak supaya dia kaya dia belah mana cara supaya orang tidak colok aku supaya orang tidak gopok kita dalam hidup manusia ni memang tercacak kali melengung melengung ni kadang-kadang membawa kepada kebaikan dia ya eh Muhammad Oh, Orang Mekah ni, eh, nampak macam bodoh gitu pun. Takkan dia, dia tidak tahu cerita gajah. Gajah-gajah ni lebih besar pada tubuh orang Mekah. Setelah gajah begitu besar dan begitu ramah dipimpin oleh sebuah kerajaan masyur, kerajaan Yemen. Dibantu oleh kerajaan pusat iaitu Habasyah. Pun kalah juga. Hacu juga. Ini kalau Mekah dapatkan tubuh besar mana sana? Takkan besar gajah, besar dalam gajah. Ya pedang dia gapo senjata dia gapo sangat dapat ke pedang tombak lebih kalau aku boleh musnahkan askap gajah begitu sekali hebat takkanlah orang puak-puak memukul tak reti nak fikir bahawa aku boleh musnahkan bujang ha pula aku boleh musnahkan ah ha, tu cara menyuap begitu tu mudah-mudah orang yang pendengar apa? jawab satu iya betul semuanya jahat sumber orang bekal jahat sumber kapil bekal jahat sumber manusia, manusia jadi orang bekal baik orang Kelantan baik orang Malaysia baik orang Amerika baik orang Eropah baik paksa kena mikir berlaku ni nelai mana saat kita ni ha, tu je duduk itu satu daripada uslu berda'wah cara berda'wah cara nak cuik hati orang Karena dalam tubuh kita ni ada akal dan ada emosi ada masa-masa kita ajar orang berbincang ini kita panggil ajak orang bunuh ke fikiran. Setengah masa lagi kita kita kita tak ajak orang bincang pun. Kita guna emosi. Eh kata-kata demon dalam sana mana gak wei. Orang tu lebih hadah lagi Jepun lebih hadah. Waktu Jepun mari tanah Melayu itu Tuhan dah punya tahu. Orang dia tapa, berapuk cukup dia buat tapi akhirnya hancur dia ia habis. Hal ni Amerika pun tak ganna. Rama sana kau nak kui anak orang tak kira ada dalih tak nak peng. Eh gagah tak ada mereka ni. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ye yabaka mana gitu ye gajobosh he gajobosh mentahu kau tidak atas dunia ni ada gajah begitu besar ye muslim di buku kecil ya sama sangat buruk paron ababi bukan laian gonggoh batu kecil batu kecil nak lalu atas kita ila gatah pun tak apa-apa tapi hari Tuhan nak bagi kuasa pada batu nak bagi kuasa pada burung dia boleh ke gajah dengan segala kajian gajah hancur bilis bose tak reti ke amren kat faham ke tak faham lu kita nak guna islam ni untuk hidup terus menerus padahal padahlah kita sesuaikan ayat Quran untuk untuk apa ni menyentuh masyarakat semasa 1000 tahun lagi kat khiamat lagi orang yang mencari tu kena guna Quran ni untuk setuh sentuh di semasa kalau Quran ni kau yang kitab ia tak ada tarikh tarikh gapo-gapo kita ada expire tak ada tarikh akhir hidup dia tak ada macam kita beli bagai dalam tei dia kata bahagian alat ini mula iklauk ilahinya daripada tahun 2001 dan habis tamat apa ni khidmat apa ni manfaat dia tahun 2003. Orang ni bicit juga barang timing kain kau barang berapa kereta kau ubat kau berapa ditulis. Ubat ni berlaku daripada tahun sikit eh. Kesan dia boleh diskat dua tahun sama dia. Quran ini tak ada tarikh mati tak ada, tarikh expired tak ada Ah tu dia. Sebab tu orang baca Quran ni walaupun Quran ni 400 tahun dah tapi kita boleh pergunakan Quran ni untuk untuk menyedarkan orang hak jahat-jahat, orang hak bengi-bengi, orang hak tak dengar kata ni di sebab dia ni pertuhan dia. Ah kena dengar bahawa gajop siapaadamu mampu habis. Mudah-mudahan dia apo lembut pitu hati. Kalau tak lembut sudah be ni kod dia. Begitu tu mati belaka. Apa tu tentu mati. Manusia ni ada setengah penulis sebut jaga Tuhan Dia, dia bagi rezeki kepada manusia. Addah rezeki hak manusia cari sendiri. Dan ada rezeki hak manusia tak cari sendiri, tapi dia bagi sendiri. Mujur juga Tuhan ni tidak bagi rezeki kepada manusia ni dengan terdekat manusia saja tu. Sepo so, kata nak, nak boleh ke ubi ke, nak boleh ke buah diri nak boleh ke apa lagi, apa lagi, nak boleh sihat ke? Itu dia termimbing, so, Ia uh yang maknanya sendiri. Aku nak kenyai, aku nak sopuk, aku kenyai yang manusia, aku gala lah. Aku nana lah, aku tanda-tanda, pandah lah aku bertumbuh. butir dirian tak kuat naik, tu bit butih. Lepas panah lah aku buat dahian tinggi, lepas tu aku buat tu bunga. Tapi aku nak tengok mung sendiri, seni tu dan aku buat kerja. Gala tu lubang, boboh gitu ni, ambil goreng, tu rebuh, ni kuku, anu acu, ni. Maka aku boleh disihak, aku boleh ada cara Tuhan nak beri rezeki kepada manusia ada masa dia buat lagu tu dan ada masa dia dia, dia, dia buat sendiri tak serah pada manusia supaya kita kata udara udara ni mujulah Tuhan buat sendiri kalau luk manusia buat udara sendiri ramah orang-orang yang tak berlagak ni satu orang dia, dia tutup suih udara ni mati habis kita orang-orang yang tak berlagak supaya kita dalam politik lah Politik ni ada A ada B A balas dengan B B balas dengan A kalau udara ni luk kepada A dia kucing-kucing habis kalau swiss A ni, apa ni udara ni habis orang A mati belakang tapi tu hujan juga tu yang kata tak apalah hak ni hak dia aku dia aku jaga udara ni tak payah mu lah pakai aku buat sendiri supaya apa supaya membalas dengan orang pun orang tak boleh buat apa udara ni ada belakang rumah kita rumah dia mana-mana pun ada boleh nyawa belakang kalau tidak begitu mati habis orang-orang orang orang jadi hok gaya lapar begitu-begini ada cara Tuhan buat hok gaya nak hidup ada cara air dari langit gitu juga mujulah Tuhan buat turun air dari langit kalau luk pada air ni manusia buat ni kotip potong habis pahit rumah kita kenapa air hok dia buat tapi Tuhan mujulah juga air taki hok manusia buat air sendiri sumber so, air tu mari daripada langit dalam perut bawah minyak stop bawah minyak dia stop tepat simpanan air taki air Tuhan buat dalam perut bawah minyak ha, air lain pada hujan korek dalam perut bawah minyak Isungah, iklau, kosmos kali. Allah, no, no, mak tu yang begitu sekali banyak. Tapi manusia nusia tu kata, das kuat kuai mak nusia yang dapat lembut hati dia boleh dengar cerita sahabat fili. So, yang kedua nya, alam <coughs> dia jangan lakukan piradli, alam dia jangan lakukan piradli. So, lagi. lagi, adakah, bukankah perancangan mereka itu tu membawa pada tablil, menyesatkan mereka sendiri perancangan Abraha nak cokih ambil baik Allah umur di Mekah perancangan dia ni walaupun ada kereta kerja, ada engineer, dia ada mekanik, dia ada berapa di jamiah itu akhirnya lah buat ni sesak barang, sesak tak jumpa jalan, siapa tak mampu habis menjalan perancangan dia ni semua perkataan yang sesak dalam pengajian sekular tak ada sesak dalam pengajian sekular sangat teknologi, tak ada orang panggil sesak Penuh ada mesin ni penuh. orang tak panggil mesin sesak <coughs> dia apa lagi air ni rusuk orang tak panggil air sesak uh, guru ni tak pandang mengajar uh, rutin ni tak pandang jagoan orang tak panggil rutin sesak guru sesak sesak ni hanya dalam pengajian agama nak beritahu kepada kita bahawa hidup atas muka dunia ni mutu rumah pagi ada jalan kamu jalan tapi jalan ni suk mana suk kedai suk di pejabat suk di rumah saing suk situ suk sini ada selagi jalan menuju ke suk dia pada mahsyar ada ha, jalan hak suk kepada mahsyar ni mutaqiti kalau pada mahsyar pun mutaqiti kub dalam kubur pun mutaqiti hak yang ritingnya aku dengan sebab tu tu ayat apa nama ni Wa hadainahu alnajdain dalam ayat tersebut wa hadainahu alnajdain aku tunjuk pada manusia ni dua jalan dua jalan ya qiyam menera sebagaimana najdun najd ini tanah tinggi tanah tinggi sepakat kata anak bukit tu Arab panggil najd tu kata di atas dunia ni aku buat dua tanah tinggi ya kedua-dua jelas iaitu alkhair wasyarr dialah menuju kebaikan dalam diperjahat. Al-Jannatu wan-Nar dalam menuju ke syurga, menuju ke neraka. Syurga neraka ni begitu sekali jelah tak ada orang yang tak tahu. Karena aku boleh fadhi mata untuk baca Quran, boleh telinga untuk dengar orang mengajar, boleh otak untuk memikir. Tak ada orang atas dunia ni hok bodoh. Kalau ada juga beranak je kecil lagi bodoh, hok tu tak tak, tak, tak, tak apa, mentasarus ni, hok tu pandahlah aku buat. Aku pandahlah aku ceriok akhirat lu. Mana kesekiranya ada manusia di muka dunia beranak-beranak tu buta jangan. Pekaklah tak ada otak motor. Tak apa orang pok tok tak syurga nak aku. Hidup kat dunia ni dia suap makan nasi. Ya dia mati-mati tak ada apa akhirat kelak. Pandallah Tuhan buat buat bagaimana kita hidup 4 tahun tadi. Tapi selagi ada manusia ada muka dunia ada mata, sepok kita ada telinga molek, sepok kita ada otak sepok kita, maka pandallah kita fikir mana jalan syurga, mana jalan neraka. Kerana kedua-dua ni Allah Taala beritahu pada manusia jauh zaman itu ada pak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mati pun Quran ada. Tak nak nak buat musuh, nak bakar Quran, nak buat lain. Nak tulis Quran selalu ini betul yang betul-betul lain akhir-akhir kenapa manusia bukan ramai hapa Quran muhafa aku hapa muhafa aku hapa akhir-akhir saya nak buat Quran selalu orang-orang boleh betul semula buat cetak Quran saluh. apa ni bakar Quran pun ini buat hal ini boleh yang berlaku kalau kalau turut juga dalam tok betul arti lah kita ni panah-panah nak pergi akhirat ni melalui akhirat ni kita tak tahu kenapa kita boleh pergi melalui Quran melalui Hadis kalau kita rekoh cara sendiri sah so, dah rekoh yang kita menuju ke Allah sesat jumpa neraka jumpa nak azat tuhan jumpa dengan zabaniyah jumpa dengan nak nak apa semua sekali sebab itulah alam ja jaal kaidhum <tik> fil zulum bukan kau tidak ya Muhammad segala tipu daya mereka segala pencemaran mereka jumpa dengan sesat neraka asbab itulah kita walaupunlah mana tinggi sains teknologi pun kita mesti kembali sama, lapik sama dengan ajaran Quran. Ajaran Quran ni merupakan asas ya kita punya akidah. Kau oh, nak jadi saint kau nak jadi ahli saint kau teknologi kau nak jadi apa? Jadi gilalah. Karena segala dunia ni yang buat untuk kita, bakilah lagi best tu arus teknologi kita ni hala ke syurga. Hala saint kita ni hala ke neraka. Sebab itulah kita tak boleh tinggal ugamu. Disibuk nak Sar saya dua ni, pon ini. Usulnya dua ni. Sar, sas. Kalau uga mau mampu. Aku kata dok, gapun. Mau nak kata, awen ni kata mampu. Aku kata dok, dok tak dok. Ni aku. Padahal tu pemjugo. Tidak kata dengar. Ko umum kata dok. Mau aku padahal tu muka tu. Oh muka aku fikir. Aku kata huk, aku muka fikir. Itu cara cagoh Islam. cara persaingan hidup. Wallahu a'lam. Allahumma sabarum adzimadillah fa siratil alam. Tuhan sengaja buat manusia ni deafung. Sistem alam ni Menggunakan ke sistem deafung. Deafung menolak, menolak. Kalau orang panggil persaingan. Mengkata lagu tu, aku kata lagu ni. Lepas tu orang lain dengar, mau fikir lagu mana hok molek. Itu waktu lah. Hmm, jadi masa sesak ni kedengat molek tu. Dan cara orang ni tuhan guna kaedah tipu. Gis <coughs> ni tipu de sendiri Wa asala alaihim tarun ababil Allah taala ke apakan mereka itu burung yang banyak buah halus kata orang buah-buah layang ke wallah wal alam dah termih embeh burung ini melempar ke atas mereka membawa batu daripada Sijil Sijil ni ambo lagi waktu ambo belajar dengan Allahyarham Tok Qosai Tok Qosai ni orang Kabul orang Afghanistan mari ke Kelantan ni negara jual kain ke air, yang tujuan yang ke Mekah mula-mula dia duduk Kota amm hapi bahan nak kat haripah dia di Kota dia mari di Kelantan untuk dia kat Kapusiri dekat kota Darunak de inilah amm bawa kekali Tuhan jadi guru dia amm jadi apa Allah? jadi anak murid dia amm mon di masjid dia lelah ni orang buat masjid baru masjid masjid mulana dia panggil <coughs> jadi waktu baca si Jil ni dia kata si ni bahasa Arab yang mu'arrab bahasa yang diarabkan bukan bahasa Arab Bahasa Parisi Sijil asal dia Sanggil Sang Sanggil Sanggil maknanya Batu kerah Batu yang kita panggil Batu tanan mek Kita bakar seperti batu jokong tu Memang batu lagu ni Batu keras <coughs> Payuh nak acuh. Jadi Allah SWT Batu yang aku bui pada burung gonggong ni Batu dia buat daripada sijil Daripada sanggagil Daripada batu kerah jadi bila batuk kerah kenal juga sakitlah mati kemati ke-mati ke diri ke muka aspen, menyebabkan Allah Ta'ala jadikan mereka seperti rumput yang di mamah hancur nah, ini cerita-cerita lagu ini para haduni semua perlu sangat kita kemukul pada masyarakat capu capu cerita lain mudah-mudahan masyarakat akan terbentuk fikiran di dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wabarakatuh itu ada buku baru berassessment elmuy buku ni elmuy saya Muhammad Naib Musyian buku baru penderian ni Abdul Aziz bahagian by god by god satu perkataan inggeris dia diguna oleh semua penulis buat satu artikel dalam akademik sains baru ni jadi nak sebutnya orang Islam ni perjuangan praktis Islam ni bahasa dia ni by god sebab ni tak ada kata weh dan dia kata begitu juga begitu lah payah bahasa orang Islam maka dia orang ni guna perkataan bagot Amor jawab orang ini. orang Islam ni bukan bagot orang Islam ni jenis orang megang ada dalih mana-mana orang yang megang sebab kalau ada dalih kita tak boleh kata bagot ke dia orang bagot ni orang jenis tak ada dalih bila-bila tak ada dalih pun buat juga balas-balas ke diri dengan orang kenapa kita ada ada Quran ada Hadis. Ada ijmal, ada kiyah. Bila kita begah setakar, ha ak, akidah aqidah, aku ibadah, kwa, politik, aku gapa ada ada nak, maka kita mesti tasyimun tuhafir pesan. Wah tasyimun dihadirlah wa ta'farroku. Wah tasyimun dihadirlah jamiah wa ta'farroku. Mungkin nak gatung, mungkin nak kerabak. Eh tasyimun maknanya kerabak, gatung kerabak dengan tali Allah. Allah Taala waya Islam ni empat tali sudah tu dari langit. Mungkin nak gatung mole wala tafarraku jangan pecah maknanya kalau tak gantung maknanya seh dah pecah belah pecah belah orang Melayu pecah belah orang Arab pecah belah orang Islam ini berpunca daripada masing-masing berasa panahku pada Quran makamu caramu aku caramu, aku, aku menyebabkan pecah belah habis jadi orang Islam diminta bergantung bergantung kuatnya Quran ini orang, orang tak panggil by God orang panggil act to some orang panggil iltizan orang panggil commitment kita pemimpin-pemimpin duk ajar sangat supaya rakyat kita mesti iltizam iltizam tu lah iltizam tu kerana kita ada poin kalau tak ada poin bagok lah jadi orang yang tak setuju dengan syaitan tak setuju dengan Islam ni dia kata orang Islam ni bagok bahasa ni tak nak kata nak dengar kata wang ni moga aku, aku dengar tak kata faham kata Tuhan yang katamu mana baik mana curi Tuhan yang ha, gitu duduk jadi buku ni dia keluar ni tolong beli sampai tu apa nama limpaya preset aguh cetak dekat Baik ibu no tu nak baca suara